Egos Novax, con Armando Fernández y Julio Cougil. Cada divendres de 6 a 7 de la tarde, Escolta Charada al programa de cinema da Rádio San Galegos no baix. Este o Joan Pois, amigas e amigos, Xulio Vámonos a Santiago de Compostela Vale Ou por ali os arrededores, ateu concretamente Vamos a falar con un cantante Fonsagradino Que xa desde rapaciño pois Xa yo gustaba a música, fiz o teatro Fizo fiz moitas cousas Pero agora eh, Que o seu último disco que Traídes comigo Pois o que tamo Eh, escoitando vamos recibir a Xoan Curiel moi boas tardes Xoan hola, que tal, moi boas tardes que, como como está Santiago mellor dito Teo, non? Eh, pois, pues, é gris <risas> está gris, non? <risas> efectivamente é <risas> bueno, frío é frío. <risas> frío, pero ponéndolle música de como lle <risas> pois ti pois O Está a ver, vai, esta, esta tarde para, para quedarse na casa E escoitar música E es, escoitar música eh, Sabes que faco eu? Poño ¿Qué? música de fondo E poño un a un libro Home, claro so, okay, Que o que pues, hai que vale. fazer? Aí, aí, eso É como de, de, por aí unha triunfada Sí. <risa> está bien, está bien, truncada, sí, sí. Eso sí que é sí Operación Triunfo no, sí. a, alegra, Alegramos moito Joan, que temos que dar sí. os nosos parabéns Porque sí. ese trades es comigo está percorrendo sí. Galicia e, e, e tendo exitazos ah, Pois pues, moitas gracias sí, A verdad que sí que está gustando moito Eu estou moi contento con este traballo Eh, pasaxe polo cultulgan e non fomos capaces de atoparrnos Ba co compañeiro Xullio estivemos ali presentando o premio de poesía Rosario de Castro de Cornella pero o que ah. si é certo o que si é certo que nos sopemos de ti estivemos elía carón a uh -huh. verdade é que mm, mm, tamén ali xente uh, no, de, de, de, de todo tipo hasta hasta Manuel Rivas estivo por ellí con de ti non si sí. sí, este, este... Estive vendo a súa presentación dun dun poemario que sacou, uh -huh. así que moi moi interesante agora, na uh -huh. faceta máis súa de de poeta. Uh -huh. Eh, esí, eh, sí, andivemos por alí, pero pero claro, cada un un pouco así. <risas> na súa, eu non estive en todos os días, porque claro. aparte, o uh -huh. a partir sábado que non tiñamos actuación, xa uh directamente á actuación. -huh. Estive máis o o domingo. Ah. Sí, é que, é que é, é, era un mundo, un, un, una, que, un a, debe ser un, mundo, un de, mundo de cultura, de actividades, un mundo de actividades, poesía, literatura, discos, música. Bueno, la verdad sí. es que aquel es una feira de, de, de cultura, ¿no? Sí, é sí. sí, sí, unha feira que que xa leva eh uns cantos anos, eh é eh, sí, lugar de de atoparnos, ¿no? pues, sí. a, xente, a xente do, do Digamos, do, dos diferentes gremios da música, da poesía, do, sí. da literatura, das editoriais, das productoras. Eh, sempre vou dar unha volta. Eh, eso está cheo de espectáculo, pois, pois que te sorprenden, máis ou menos, pero moi interesante, a verdad. Mm -hmm. Pois pues, xa que estamos falando de espectáculo de cousas de, de música, pois pues, te, temos que darlle aos nosos entes máis comunicación, máis información sobre ese Traders comigo. Sí, bueno, Treses conmigo é un, bueno, un, meu séptimo disco, eh, disco uh -huh. de de adultos nesta ocasión, porque sempre le dei paralelo o traballar para o público infantil, eh uh -huh. traballar para pues para o público, para todos os públicos, por decirlo así. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Eh, ainda que a música é universal, pero sí que quando fazes un traballo infantil, pues enfócalo, ¿no? A uh -huh. a, a eles. Eh, entón, pues eh, eu partir de, de cantigas de da lírica medieval galego-portuguesa. Uh -huh. eh, cantigas pues de pues de, de, de, de, de, de, de 800 anos, diferentes trovadores eh, que nos quedan as, as súas cantigas eh, eh pues pues aí hai un, un material que, que existe. Entón eu pues eh collei cantigas e música Eh, e Epois cusámonos pues, a, a gravar o disco no a traballar nos arranxos eh, sen sen querer facer unha música pues, pues eh, moi purista medievalista non por decirlo así que xa hai grupos maravillosos que... Que, que, que fan este tipo de música eh, por aquí, do grupo Martín Coda Resonete e outros mm -hmm. eh, que se atraballan especificamente que pues, pues música de diferentes épocas no medieval, o renacentista eh, digamos con propiedade historicista tamén ¿no? sí. eh, pero eu, eu, o meu enfoque foi pois de facer algo pois, que, que, que tivesse certa evocación ao medieval mm -hmm. pero con estructuras pois un, un pouco máis modernas, non? Fusionar o que é o trovador do século 21 co cantautor medieval, por decirlo así. E e então eh pois pois este disco, me sentei con con nomes moi pois pues, pues, músicos moi bons, non? Que que, que é algo que sempre procuro, pero atopeime pois pois non sei con Carlos Castro, por exemplo, mm. con dos pues, bueno, así moi reconocido aquí eh Eh, a, de, de, de Vigo eh, un gran mestre vaya. Eh, xente que toca tamén na, na filarmonía o uh -huh. Lunes de Fría con un artista eh, impresionante que está agora na banda conmigo entón, pois pues, A poco a pouco, el, ele foi Siris Hay, ¿no? que é unha cantante que me acompaña desde aí seis anos, xa o sea, teñamos xuntos un proxecto uh -huh. que chamábamos a Un Contro de Kovacs, que Kodax que, que foi onde naceu a idea de facer un disco por maestro Valdores, non? Uh -huh. eh, entón, pois, fomos traballando nos arranxos e agora, pois, temos unha banda de que somos seis, eh, en directo, uh -huh. con arpa, flautas eh, clarinete, uh -huh. eh, percusión, eu, eu guitarras e, e, e dúas voces, se máis eu. E eh, entón levámolo ao disco, junto con outras colaboracións que tivamos tamén no disco, como, por exemplo, Rui David, que é un, un cantante do uh -huh. Porto, eh, portugués, uh -huh. eh, que dentro sendo lírica medieval galego-portuguesa, pois pues me parecía interesante tamén que estivera alguén de, de Portugal, de país veciño. Uh -huh. E... Eh, Este, este disco con 11 temas eh, son son de eh, trovadores a del período trovadoresco mm. eh, eh un, un autor do século 20 mm -hmm. eh, que é Gonzalo López Adente Musián que mm. da cilindradas da Sala, pero que eh un poema que, no, que se inspira un unha lenda medieval, então todo en, xira en torno ao mesmo A mesma idea, non? Mm. Eh, e nada, está, estou moi, moi contenta, verdade, co resultado e eh, eh, agarro que... Eu dicía que... no comenzo que, que, que mm. bueno, que estás tendo moito éxito no, no, no, nesa xira de presentación e de, de, de, de aposta, porque pasaxe polo pazo da cultura, por varios sitios e tal, e dices que vas acompañada dun, dun, dunha banda, en, en realidad, non? Mm -hmm. que, que, ¿Cuáles son, entón, os componentes? Ti pues, máis... Que... Pues sí, sí dice Maiseu que que somos un pouco a base de todo, ¿no? Eu, eu guitarra española e acústica, logo está Blue en Lefría, que esta artista que vos decía, eu coarpa clásica de oh, no. eh, Carlos Carlos Freire, que se te comigo eh, eh eh Alex Algueiro tamén, eh, Carlos está con pues, as percusións, percusión de pel, de gúcar, uh, uh, uh, endire, eh, bombo eh, bombo tradicional. Eh Eh, Alex, eh, que normalmente toca conmigo o teclado Pero está co frautas e eh, frauta traveseira uh -huh. E eh, despois, ven, despois eh, Bea López, que é co, yeah. co clarineta Bien, yeah, bien mm -hmm. yeah. A lópez lópez Ramírez, ¿no? Sí, que, que, sí, que sí, sí Bueno, o sea, que un complemento para que todo el mundo queira que si quiere ponerse en la tu página xoancuriel.com sí. a lo mejor hasta pueden adquirir ese, ese, ese, ese CD pero al mismo tiempo alguna peza también la pueden baixar directamente en Spotify, ¿no? Sí eh pois pues mira, eh realmente polo momento non non, non está mm. nos Spotify, non temos tenda online, agora o, o disco en breve eh vais a poder a partir da semana que ven vámonos ter dispoñible, pero vaya, mm, sí. non non non con tenda eh, na web, no, pero a, a, sí. a través da web se nos pode contactar e enviamos vale, en pues entonces, mm. dixo no ben, o pedido. Pois entonces dixen no ven que se poñan na páxina <risas> eh de shuancuriel.com Eh sí, efectivamente. Muy ben, bueno, Este, este eh. Fonsa Gradino tamén estivo na, na foliada de Fonsa Grado. No, no, no. non, foi. Non no, foi á Non, non puidiche. Non, no, ah. non puiden porque tiña tiña actuación. Ah. Eh magua, de un, non... de un, de mimago de, sí, de feito estaba se preparando aí algo. Sí. Eh, vendai uns meses, pero creo que vai quedar para o ano que ven uh -huh. a, un, a uns cantos artistas da Fonsagrada que é fonsa no, bueno, coisa eh, que me fai por, moita ilusión a por, por, eso, por eso eu dicia eso de, de, de, de Sistema de Nefoliada porque parece ser que a Folliada está tendo últimamente é bueno, bueno, se a sexta edición O seja, que está tendo mm. unha repercusión a nivel de Galicia importante, quere sí. dicirse que os, os artistas pois, como a ti mm, sí. triunfan na Na súa propia... Eu xa sabía que estaba invitado, pero non podía ir. <risa> sí, sí. Sí, no, alegro moito que, que que vaya collendo forza, aparte a xente de dalí vamos, que, que que sei que, que está ponendo moito empeño. É que só dos moitos músicos de É que só moitos músicos de por ali, eh? É un puñado, eh? aí, sí, ter, aí, terra de músicos, sí. Aí hai moita creatividade. Moita, sí. moita, sí, sí. Por certo, son... Con... Como, como, como tens para, para este ano eh, principio de principio do trimestre que ven? Pues, eh, pois pues agora, a verdade que rematei a Sira este ano que foi así bastante intensa Con, mm. con todo, é dicir, con, con este espectáculo Outro día foi a presentación do disco físico Pero realmente sí. o disco formato digital xa estaba desde aí uns meses Entón estivemos de Sira mm. eh, neste verán Eh, e agora pues quedanme eh, pues 4 ou 5 actuacións agora en decembro, eh, vou, vou descansar un pouquiño antes de, de, de empezar outra vez, que empezaremos casi a 2022, eh pues supeño que a partir de de febreiro por aí, uh -huh. pero pero agora estou precisando un respiro. Hombre, oh, claro, hay que descansar algo porque ah, eh... Sí, sí. Pues, como dixe outro, poñes as cousas claras Si, <risos> eh, eh, sí, exactamente bueno. sí, integrar, a, integrar as cousas Porque as vas un pouco con, con moitas cousas, moitos procesos A veces, uh -huh. e, e non das, das Integrar nada, entón un momento de parar Pois pues, tamén, eu por exemplo este, este verán, os artistas é o que nos pasa ¿no? que o, mellor, o domingo pola tarde Cando todo o mundo está sí. Está, está descansando, no estamos traballando y luz pola mañá claro. estás ti sí, descansando. Pero pero bueno, a mí sí que se me juntaron moitas cousas y, y agora a ver si consigo tomar unhas vacacións Ahora, a principios de semanaira. Sí, ¿no? porque ¿Ve? esta pandemia fizte muy... eh, sí, sí, sí, tamén, uh -huh. tamén. Ese ese sí, supoño que eso tamén se suma a todo. A, sí, sí, se suma eh, a todo. É un sí. traballo máis, non, como que en dí. Eh, exactamente. Eh, bueno, eh, como falábamos antes dos trovadores e todo, veixo que moitos dos músicos tirades ás eh, trovadores, eh, esta música anterga, non? Antiga. Sí, antiga. Sí, a ver, o, o, sempre supoño que hai un, un... Bueno, non sei, no caso dos, dos demais, a mín o que me como introduciv pues trabajar con, con estas cantigas sí. eh, por un lado no sé como si estuvieras eh, eh, cantando claro que tú imaginas cantando algo que sí. que, que ya se cantaba ahí 800 o 1000 años sí, sí. eh don ahí como un como, a mí por eso te como un respeto, ¿no? Como sí, una sensación sí, sí. de Sí, claro. De, vaya materia prima con que uno sí, está sí. está trabajando eh e e ten, claro, ten son son cantigas realmente son moi uh -huh. moi musicables, moi permítiche pois pues, eh xogar con elas, no es como decía antes no meu caso non dende un lugar uh -huh. eh, historicista eh e logo para mi supon tamén entrar noutro noutro universo diferente porque uh -huh. os últimos discos que que viñes facendo fun cambiando bastante, Mo, uh -huh. fixen un, un infantil de rock, puro rock de, de, de diferente, o sea, uh -huh. todas as décadas eh fixen despois un que era tradicional, que era o de Antonio Fraguas. Eh uh -huh. e, e despois e, e agora veño con este que que influido máis ou, ou, ou con un tinte pues medieval e eh, aída que penso que se pues pois, co a coa miña cor non do no do punto de vista sí. entón a mí pues, me, me enriquece moito non? e tamén en traballar con, con músicos eh, pues, que, que, que saben disto eh, uh -huh. eh, Entón, non solamente en tantapas cancións do disco sen tamén no directo, por exemplo, é a primeira vez que toco con arpa é algo que me está, que me está gustando moito que que estou disfrutando sí, sí. moitísimo si, si, si ademais, ti te los pretos aí, porque eh, cando va, eh, vas a Santiago na catedral están todos postos no elido arco agora como está todo, todo restaurado entón se ve mellor sí, exactamente, por eso uh -huh. unha nova, nova experiencia que se fai contactar con outros músicos que, que, que bueno, sí. empregan esas técnicas eh, extraordinarias pero, pero, pero, pero ti sigues coas mm, intervencións tamén cos nenos, non? Sí. Na, mm, tamén te reclaman nos institutos nos sí. colexos, non? Sí, o, sí, nós estamos indo a Casa do Terror está funcionando moito. Fixémolo eh, todo o verán, estivemos uh -huh. pois pues, moito en, en exterior, estivemos en prazas, en auditorios eh recorrendo toda a terra. On, Onti, por exemplo, estivemos no na Azuqueira, que é un, un auditorio que hai en Portas, uh -huh. na antiga eh, fábrica de açúcar eh, eh, eh, este fin de semana pois pues, si vamos a Dumbría tamén. Eh, entón, pois, normalmente vamos coa co banda Con este co a Casa do Terror, por exemplo Estamos indo máis a, a auditorios eh, uh -huh. E está funcionando tamén moi ben en, en grandes prazas, non? Sí, sí, sí, sí Entón, a verdade que sí que, que estou que estou moi, moi contento agora mesmo Nos dous lugares Porque aparte salto salto deste de último que preparei ao rock uh -huh. Entón, pois, te, pois, un pouco que... E pois que, que, bueno, pues que, eso, que, que me, me movo en, en enerxías diversas. No, non hai tempo a cansarse o que quero quedes sí, sí, sí. Pois alegráonos e... moitísimo e eh, felicitámoste porque sí, sí, sí, sí, en realidade pois pues, estás reclamado si non non terías concertos aí te... cada, cada dous por tres. non A verdade é que para non ser eh, un placer e unha honra terte aquí cada pouco ah. tempo. Mm, mm, Pouco, porque en realidad non, sí. non, non, non podemos dedicarse demasiado espazo, pero, eh, bueno, podemos gabarnos... O suficiente é saber, no, eh, eh, eh, saber, saber da súa trayectoria musical, pois... É eh, gabarnos de, de, eh, de, de, de un músico da Fonsagrada aquí, en Cataluña. <risa> Hombre, ademais, ademais hai quen dice que o Pablo Alborán Galego. Ah, pois. Bueno, non sei. Pode ser. Eu non sei. Eso, eso, eso dícen eh... no as, no as malas linguas As malas lingüas, non? Non, non, son malas no, lingüas. Que, se que fala... que, no, que este este o meto unha boni bonita. Se si sí, si, te comparan, eh... quere decir que non é malo, non? Ya, ya. Pero o caso sí. que as comparacións tamén son medio adiosas. O que sí, sí. é certo que a, a característica que tú... Pe, pe, personal e, e principal, eh, eh. vai polo, pola composición musical, porque eh, atreverse a, a musicar eses trovadores medievais sí. eh, é un, un reto importante, non? Exactamente. A ver, sí, sí para min, sí, sí que era como... Bueno, pa, me, eh, me face, sempre me pasa que me importa facer un, un bo traballo que a xente despois os coite que poida gustar, mm -hmm independentemente do mellor da idade que teñas ou que ou eh, uh -huh. e despois dándome tamén pois, liberdade creativas uh -huh. non, non habituo así buscar moita, moita fórmula, non sei sí. como decir, de, de sí, sí, sí, sí, non encasill no, de, no encasillarse por ese título, es no. sí, sí, vou, vou saltando bastante dun de outro. Pero, pero, bueno, o camiño que me, que me gusta é donde vexo que aprendo moito uh -huh. e, e, cada, e cada disco, pois, pues, pues, como que envío un, un novo reto, ¿no? de a ver si, si conseguimos hacer algo de ese. No, <ríe> eh, a túa característica de, como músico é a investigación e o traballo personal, claro. porque senón non uh -huh. non farías ese salto que, que acabas de mencionar, ¿no? do, do infantil a, uh -huh. a unha cosa demasiado... moi. Di dicías, moi importante, pero tamén seria, non? Porque eh. atreverse a, a, a musicar cousas históricas, porque, lóxicamente, uh -huh. é un reto moi moi importante, moi serio, non? Sí, actualizalas tamén, non? Porque ten uh -huh. o, o seu risco que... Claro. Eh, uh -huh. O que vos decía antes, que é un pouco como... Como, como se si, si non, si non o tocas dentro punto de vista má, pues máis purista pois a ver se si, se si, si facer algo interesante. Eu, eu creo que conseguimos que kain moito talento aí nos músicos que que interviron e, e bueno, nada, con moitas gañas de que de que a xente escoite, que uh -huh. que disfrute. Eh, igualmente un placer eh sempre estar con vos. Graciña tamén tamén me fa ilusión sempre participar ha ido vuestro programa que le da ese un, un pedacecito de la tierra para la. Pues eso, nos pues... lavámonos de ti precisamente no, por eso, porque porque somos capaces de de transmitirillos no sosientes pues cosas que ahí hacedes con con prestixio, que eh, porque o que fai falta é eso, darlle a conhecer a todos os nosos ointes e seguidores que acabámonos de eso, de que, que, que xente como a ti, pois, ou persoas como a ti, pois, ensaltan a nosa música, ensaltan a nosa traxectoria eh, galega. Ensaltan o noso traballo que fatemos tamén tamén Por iso Por certo, por certo uh, a mellor hasta tenes que falar coa a túa productora ou con alguén para que sí. in, que igual que outros viñeron hasta aquí pois pues, ti tamén a chegarte por exemplo tradicionalcionarios non sí, que es? aí no, no, eh, en gracia, gracia ou aquí aquí en Sanmbo eh, en, San en caldiño Etcétera Cualquera deles porque xa... Ets, Últimamente tivemos aquí unha bom morea deles, o sea que faltas ti como grande representante musical un xical galego. Nada, pois pues eu, eu xa sabedes que encantado. A parte, estiven estive vivindo un ano aí en Barcelona, xa, xa ya, non sei, pero sí, sí. estiven estive de estudiante enamorado da, da cidade e contentísimo de, de verbos por ali, claro a ver, cando se pode dar sí, sí. Pois, bien, bien. xa falarei amigo prechado, xa falarei contigo xa te direi algo vale. Vale. A verdade é que Peñas. para nós é un prazer, John, un honra terte aquí connosco, sí. um, Juan, desixamos un feliz Nadal e un próspero vindeiro ano novo 2022 xeo eh, eh. de, de, de moito éxito e moita sorte Por certo, que saibas que en tanto Armando como eu, consideramos estas nosas emisións como talismán para os nosos entrevistados, polo tanto que saibas que estás na lista para poder ter algún tipo ¿Algún de agasallo? premio ou <risas> seguro, seguro bueno, pois pues, pues, pues... pues nada unha un aperta moi grande para vos, para toda a xente que nos está escoitando, igualmente Feliz Nadal e que veña vo vos 2020 pois pues unha fartura de de, de litia veña, veña. unha aperta a vos alegos no